الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والزحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولصوف يطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فحدى ووجدك عائلا فأغنى و عَمَّ اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَعَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ د سورتي الضحى ن تر اخر pore پدې کې د قران امخکینی آم ټول مزامین بیانای اصول د ایمان صداقت د رسول و صورت زوحا کے او دارن صورت انشراح او صورت بینا کے با صداقت در رسولی صورت تین کے مسلط توحید او صورت علق و قدر کے در قرآن عزمت او زلزال کے مسلط قیامت اغسلوروانا مسائل مزامین در قرآن بیاب شورو کئی دی صورت زوحا که صداقت در رسول پیش کئی د پیغمبر رشتی نوالے او نبی علیہ السلام تا تسلی ور کئی اول که وحی که در نبی علیہ السلام تا سرواز منس که بندشوی و مخکمون حدیث و واقع ویلو نو مخالفین وی چو گورا دا ابو لهب خزه وی چې دل نه وځو بل شیطان را ته وغږ شیطان بند شو نو الله د آیات نراولې ګل پیغمبره ته ستاره پرېخې نه ته الله پرېخې نه نه الله پاک ستاسو دوستانه پرېخې دا څو وخت وقفر اطلل دا د پرې خوستو نه خو دلیل نه و د اول شوايت پیش کړي نبی علیہ السلام پر صداقت رسالت او تسلیبان نه وضو غواده وخت چاش ول لے او شپه اذا سجا کله چو غوری پیاریش ما ودا کربکا د پدی گوای چنه پری ختال رستا رب ما قلا نه د سره دشمنی کړه څنګه چا ش وخت او شپه دا وستا پدی حالت گوای څنګه چي شپئی تیاری او بیا روستو سبا روخانش او د چاش دا وخت روخانې دقه سي کڅ وخت تیار راغله دا وહી بنده شوي دا نو بیا به شروع ما ودعا کرب نه پرې خستو تعالی رستا رب و ما د سر دښمنی کړی دا ولل اخرتو خامخه حالت رستونې خیر لګه بهتر د تا دا بارے من الاوله دړم بنینا رسو حالات به کیږي وહી به مسلسل کیږي wala sawfa yuti karbuka fatarza zarza che darbaki talara starab das ye maqam fatarza che to pe khushalai us inamat pa paigambar alam yajit kay yateeman ayati na bhi mundale yateem fa awaz aid aladark tarwiyat aid alawk wa wajad kalzalan aw mundale wet hairan pareshan qom ta sanga hidayat us fa hada allah da qur'an dar ka nadi pazir us فواجه د کان او مودلې الله بماله فغه ب پرووا کړی فعمل یتیه او ددیې متونو بدله کې شکری شوکري دي فعمل یتیمه ب ییم چې د فلا ت هرر غسپې م کوه بلکې د سره خوکه ممسائلله او ساائل غتونون کې مسله ته پووس کوونکې فلا تن هرر مټه وما بنی مت رب, رب کو پهنیمت د خپل رب چې قرآان دی ف حد د سیان کوه د خلکو بسم الله الرحمن الرحیم سورت علم نشرح سورہ نشرح دا مکیه په دې کې د نبی علی السلام تو د نبی علی السلام صداقت ورسره تسلی اومت تم د طبعا اولین امامات بیان علم نشرح لك صدرک آیا لن ند پرانسته تال رستا رب استاسینا علم نشرح لك صدرک آیا مون ند پرانسته تال رستا سینم دل کو لو کړی دا د علم او د علم معرفت او وزنان کاول لريکړې د مونسانو یې بوج کستابوچ بوجمل لريکړې چې مخکي ته پریشان وي قومه اغا بوج انقد ظاهر کا چې ما ته کړي وستا یعنی پتا باندې بوج ډیر زیات ور افان الک ذکر کا پورته کړي د مونږه استا بیان او استاذ ذکر او شان او مرتبه مقام درکار کار ځای کې د الله سره دغ ک راي په ازانان کې په کلمه کې وغیرره فین نهلو سر او سره ب شکه سخته پهسیسانتییا را ځي نهماللو او سر سره ب شکه سخته سره سانتیاشته نو سختې تلیف نه بعد به راحتتونونه خوشالی را شي فضا فرخت ته کله چې تفاارخ شي د بایدیان نه نووف سب بیا الله تځان سستړی کا پ بعدت او الله د نهغتونلاره بکه خپل رب ته فرغه به روغبتو ک په خلاص سره. بسم الله الرحمن الرحیم سوره تور 3 مکیه په دایکه مساله د توحید بیانای په دلایلو مساله د توحید او د دې سراسرا تشجی ورکای ال تبلیغ چدا مساله بیا بیانم کا اول په نقلی دلایل پیش کای وو تور وو 3 وو 3 نه گواړه 3 انزر مراد مراد صاحب د 3 اغازه چې کوم ځای کې انزران کېدل یا نشام او دا مقام د ابراهيم عليه السلام 93 غوازه د انزرانو یعنی اغازه چې وહી ابراهيم عليه السلام د کېدا نو مراد ابراهيم عليه السلام ذکر د مکانو او مراد ته مکین ابراهيم عليه السلام 3 ګواړې صاحب د تین ان ایبراهیم علی السلام مو زیتون او ګواړې صاحب د زیتون اغه مل چې زیتون بګډیر کیدل عیسی علی السلام چې کوم ځای پیدا شوه وو تور سینین او ګواړې او کوی تور پرقیدون کې پرقیدون کې کوی تور مقام د وحید موسی علی السلام دا درې مقامات یات مراد ته غدرې اشخاص ایبراهیم علی السلام عیسی علی السلام او موسی علی السلام نو دا دلیل نقلی ده تشجیع لطبلیر چه دی انبیال مسلم دا اللہ دین و توحید څنګه بیان کرده دا قصیت بیان کرده و حاز البلد الامین دا دلیل وحیده او گواده دا خار دا امن مکم معظمه وس غوادی پرې چې لقد خلقنا الانسان یقینا مون پیدا کړی دی انسان فی احسن تقويم په خيسته جوړه خو قد وقامت کې خيسته شکل صورت او جوړهمر کړل سماره د ناو بیا به غرځو دی اسول صافین کمزوري قص د کوزونا بډاشی بیا را کمزوري شي الا للذین امنوا یا ته مراد خلق چې الله توحید نه منل نو مراد ته جهنم ته تی سماره د ناو لاوی دی وبیا واپس کو اس فلسافین کوزله کوزوتا جہنم تا چې توحیدی نه منلي الا للذین مگر اکثران با جہنم د نزیامن وچې مان روړلې مانلې مساله تویدو عمل صالحات عمل کینې ولومدی لپاره اجر او اجر د غیر ممنون به انتها فمایوکذبو کنسیشی د دروغجن کړي بعدو به دین د دې بیان نبا د دې په قیامت دا بیان او شوبيام د قیامت نه منې الیس الله وینا د الله به احکم فیصلہ کون کړه فیصله کون کو الله خه فیصله کوي نو حلاوه توحید والا له جنت ورکیو انکار چی کوي ای وای زه بسم الله الرحمن الرحیم سوره علق مکی دی اڑم به سورۃ قران اول سورۃ القران فی النزول اول نه چی قران نازل شویل شروع شویل دی سورۃ په کې ترغیب دی قران ته او ده قرآن حقانیت او صداقت بیانه اقرآ لولا پیغمبر بیس می رب بکا پنوم در اخپل دیل لذیه غرب خلقه چې مخلوق پیدا کرده خلقه الانسان پیدا کرده انسان من علق دیو تکڑی وینینا جمشی وینینا اقرآ لولا و رب و گلا کرم و رب ستا عزت ورکون که ده یعنی قرآ وای با دی با عزت ملاویی ذوالک وی اقر اقرا اقرا خپل هواه انه اقرا بل تیم بیان ال وی عزت من کی ال زی غالا علما بالقلم چې خودنه کړه په قلم سره علم الانسان او خودنه کړه انسان ته ما دا غ سلاه لم یعلم شنو پوی د مخ کی کلا ان الانسان زجر منکرین او مورزین قرآن خبردار کلا ان الانسان یقینن يق... بعض انسان لا یتخ خام خاص سرکشته قران نه منی ار ا واستغنا د دی وجی ځان وچھدغنی دی وی زمہ ضرورت نشته ځخه پويګم ان ال ربک بهشکه استار جواب پکې دی لیسابو سر ک یرا ایت الزی اتا لی دی الزی غسره ینه چې منه کای خلق د قران ناب منه کای د قران ناب د باندا اذا صلا کړه چې قران وای قران بیانای دی وته قران بنوي ارا ایتہ ته خبره ان کان ال خدا کلا پیغمبر په هدایتي او امر به التقوی حکم کید توحید او د اخلاص نوم انده ظالمان بندای رايته خبره ته ان کا زبو تو اللہ کا چریده دروژن غنی قران او مختیاړی عالم عالم والدین بوگی چان الله یا رب ان الله یا الینی سزا بورکی کلا داس نه دا چاله ته خبر نه بلکه خبر ده ال علم ینتای یک دیم نه نشو در قرآن در خلاف نره نصمان به ناسیه خاما خواهو به نیسو دره تندینا در تندی در وقتونه ناسیه تنکازی باغه تندی در روغ جن خاطه خطا کر فلیا دونا دیا مطلب تندی در وقتونه به نیسو جهنم تبا غرزو فلیا دونا دیا دید دی دی رو بلی نادی اخپل مجلس اخپل مرگری در لانه دیو ایمان احلاو ایمان ایزان خلاس کی سند و زبانیه زرده چمونگ برو روغوالو از زبانیه اغا فرشتی دازاب دازابالا فرشتی کل لا یقینا تابیداری ما کوا دا دا, دا صور چه دا قرآن د کئی دا ایتوی دا, دا ممانا او تابیداری کوا دا او وقت ری بالله تزا نیزه که دا قرآن پلستلو بسم الله الرحمن الرحیم سور قدر کم इजमत د قران بیانې د مکی د 15 ابسن نازل ان بهش کومه نازل او را لګلې دا قران فی لیلۃ القدر په لیلۃ القدر کې را لګلې معنی یادا چې بردا لوح محفوظ نه بیت المامور ده په یو ځای راغله او یادا دنیاتا نو دنیا تا ټول خب خدای تلقدر کې نه راغله نو معناوبه ادا کړي ان اويش کوم غانزل نو شروع کړی د دین نزول په لیلۃ القدر د لیلۃ القدر نه و ما درا کوسبت دتا تماله لیلۃ القدر چې س شاندې د لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر چې دا خیرون خیرن ده د عبادت من الف شهر د زرو کالونه زرو زر میاشتونه الف شهر زرو میاشتونه تقریبا 83 سال دی جوړی صدا پاس تنزل الملائکه تو راضی فرشته و روح جبرئیل مین فیه پریشبکه بیز نه ربیم رب په حکم د خپل رب مین کل عمر د هر کار دا پاره چلا مقرر کړی په دې کاله په دغه شپکه د ټول کاله غ فیصلیم نازلی سلام نو ګره دغه شپکه دا, دا اده شبی بارات والا خبر غلطه ما سورته دخان کې وی سلام دا شپه سلامتی دا شپه نعمنا والسلامات یاده حیا داشه حتا تر دې پوری مطلب الفجر چې روخيږي سبا د لیلۃ القدر تر سبا پوری نو دا خبره م غلطه چې خلک وایي لیلۃ القدر وایي سلیکشن ساتي او رانا بکیږي او بس به ختم شي نه د انور پریوتونواله تر سبا خطوبوري سبا صادقه پوری دا ټوله شوی بسم الله الرحمن الرحیم سورت بیینہ دا مدنی سورت ده سلم نمبر 53 سورت طلاق نازل شویل و دی صورت کے بیینہ کے ہم صداقت در رسول بیانائی نبی علیہ السلام رشتنے والے او زجر و تخویف ور کئی منکرین ہوتا. لم یکن الذین ندی اکسان کا فروچہ کافرین مین اہل کتاب دالی کتاب ون والمشرکین مشرکان منفکین پر خستلی پر خستن کی دی اللہ پریدمنا دا کافر الکتاب کتاب مشرکین نه پرې دا منفق منفقین پر یهودون کې نه دي چله د قصې پرې دي او د ویتس پیغمبر یا کتاب نه لري حتا تر دې پورې ته چې عمل باینا شریعه دې ته باینا او رسول پیغمبر من الله دې الله طرف نه یتلو سوفا مطهره چلولې په صحیفه پاکه یعنی دا الله کتاب الله دا خلق دا چې نه پرې دم پینځه شپږ سو کال پیغمبر نو راغله نو داسې پرېدم نا پیغمبر برا ليګم چې وت د الله کتاب بیان کینو دا پیغمبر راغې فیها پدی سیفو یعنی قران کې کتبن قیما مزامین دي مزامین دي غ ما مضبوط مضبوط مضامین یو بل سره پیوس غ ما یو بل سر, سر متتحصل مربوط وما تفرق فرت او اختلاف نو کړسان تلول کتابه چې وړی شو ورده کتاب د پخوانیا ل کتاب ډلی ډې نو شوي الله مګر بعدې ما په سا نه جااتو مل الب بائن راغ پیغمبر او کتاب راغی بی داغین اختلاف کو وا مومی رو حکم نو شو الهی عبد الله مگر شی بندگی خاص الله لکای مخلصین لو دین چه خالص کون کی الله ل رضا بندگی حنفاء او کله کی توحید و یقیموا صلاه او پابندگی دمانزو و تو زکات او ورکی زکات و ذالک الدین القیما دادی دین مضبوط دا دی چه خالص بندگی د الله ای او د مو زو د زکات پابندی مالی او بدنی عبادتم دقیری سرک این الذین قیننا گسان کا بروچ کفر کڑے علی الكتاب د علی کتاب او نو المشرکین د مشرکانونه کوم خلق الله توحید د عبادت نمني انکار کوي شرکې نو دیو فی نار جهنم بور د جهنم کې خالیدین فی ہمیشہ وی بدی کئ اولائک و شر ول بری خلق بدتر د مخلوقات تی پمخلوق کی بتترین او یقینا کسان جی مار روڑے دے عمل کینیک دا کسان هم خیر البریادہ بہتر د مخلوقات جزا ہم بدلہ دی پنی ضرب ددی جنت جنات وادن جنتونه د امیش گرے دی تجریم ان تا د الانہار چروان بی دی وونو دا غین نهرو خالیدی خالدین فی غرا ہمیشہ وی بدی کے ہمیشہ رضی اللہ عنہما اللہ وتی راضی شو ورزوان دی ود اللہ ناراضی خدا مقام ذالک دا مقام ل من د پار د خشی رب با چی د رب نری بسم اللہ الرحمن ال مدن د می دی په نوزول ک پس د نیسانه نازل دی په دی ک تخف ی خروي او اسبات د قیمت قیمت بمر رای ه زیلت لار کله چې او خوازولې شيزممهکه زلزالهخواولو د د مناسب څنګه چ دی سر مناسسیوي یعنی ناشناخوازول وئوا رجې لارړ د او رابازمکه ه کاله خپل بوجونه مړي مال دولت بهبار با را بررسرک کي وقال الانسان تعجب كاي انسان انسانو وي انسان مالا حس شي وي ازمکه لا په دې ازمکه سوشو چار سيرابر سيراکړل وی يوميزن پتہ اورز تو حد سو بیان بكاي د ازمکه اخبارها د خپل حالات چې په دې ازمکه دا, دا دا دا کار کړو خلکو بيان ربک د ازګه چې به شګه سارا به حاله دیت به حکم کړي چې وایا الله بگو یا کړې يوميزن بدا اورز يزور الناس رو خلک خلق ده قبرون نا اشتا تار دلی دلی <coughs> تا حشر ی یرا ما لهم دیده پارا چو خودی شیبته د دیامل او بل لو نو فمای عمل مسقال ذره چا چه عمل کړی د یو ذره خیر اندنیکې نو یرهو دې باغې لو اووینی یعنی بدله پته ملو شی عمل مسقال ذره چا چه عمل کړی د ذره شرن بد نو یرهو به وینی مانا دغې سزا به ملو شی بسم الله الرحمن الرحیم عادیات مکید پس د سورت آسرنا سور لسم نمبر نمر دی پنځولکی داوته زجر بعد د تخویف او تشجيع القتال زورنور کوي اغه انسان لا چې غافل وي د الله تعبداري ونکړه او وسره په hadronic ور کوي تشجيع په کېتا لو جهاد باندې چې جهاد وکړي او ګره لوی دې استورکن اس مالک په خوارق سکا کړي نو دا مالک څومره تعبدار دی او انسان ته الله پیدا کړي خريز کې دا الله وتد خپل مالک تابې نشي والعادیات غوادی انسانا ستپنا شکرای باندې اغمنډي وخون کی اسونا ذبحا جهېنیږي روانی او هېنيږي منډوي په میدان جنگ فالموریات قدھا او غوادی غسونا اور وستون کی قدھا دخپلو نكونوا کله چې منډوي نو داخپی او را نالو نه کې کانو سر لګین نو هغه نه په تیزه سرداسي اور خې فالمغیرات صبحا گوالی اغا اسونا لوٹ مار که اونکی صبحا پا وقت سباکی پا دشمن املکی فا سر نبیهی نو را پورته که اونکی اسو نبیهی پا دغا وقت نقا گرد غبار لرا چمندوی گرد غبار پورتا کی فا وسط نبیهی ننوزی دا اسو نبیهی پا دغی گرد و غبار که جمع پا دلد دشمن و دشمن ورزی اگرانو آغا انس حاس چې مالک ولا خوراک سکا ورکړی دي نو څونه تابیدار د تورو په شړنګا کې ورزي یریږي نه دربط مالک تابیدار کی هو انسان ان الانسان بیشک انسان لربې د خپل رب لکنود نه شکراله پریشکي دا الله پیدا کړی دا الله وي نو وېشګه د انسان لا زالیک په خپل ناشکرۍ له شهید خپل غواړی د د عمل دا حال وي نو وېشګه دې مرځ سره اخر څه سر چل شوی دې چې نه شکر شوی د دنیا سره مینا پیدا مرځ یو خېو د انسان مرځ سره ویل رب الکنود سبب د مرضې سر د حبل خیرله شدید ب شکه دی د محبد د مالو دنیا سره ډیر سخ دی مال د دنیا سره مینه محبت د مرض د علاج بیسشي اوافلا یاله معای دی نو پوهږي چېذا به او سره پورته ب کړی شي ماغ فخبرور چې قوننو کې مطلباخت یاددوله علاج چا آخرت ط یاددو نو بیا به دا د دنیا مینه محبتنی نو دی نه پوږي چ کلو پورته کړي شي دا خلق آغا في القبور شي قبرونو کې وحسلا او خرب شي مافي صدور چې دې په سینو کې دي پټ رازونه نیتونه او خیر او شر ان ربو متشګد دي رب به هم په دیواني او مازن بدر اورز ولا خبير خبرداري نو دا غمو دا عمل مطابق به بدلي ورکي <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم قريعه دم کی صورت ده قريش نواد نازل پدې کې تخويف ده دا د قیمت د ور هغه حیبت به سخت تر وز را روان دهقااتو ټګون کېځمالقاار د ټګون کېوز معاد را کا سته د تا مل قااریاڅشان دی د ټګون کېوز قیمت ته قاریزه کوي چې د ډیر حیبت ته وجهزونه درځیو ټګی به. با م به د ورځې کوونو ناز شي به خلک کل فراش مفسوس داغه په تنګانو مفوس خورو ورورو ورو. خورو ورو و تکون الجبال او شی با غرون کلعه نی پشاند آغا وره منفوش داندس کده شوی لکه دا پتنگان چه خوارواری طرف نیمالون دا غرم دا خلق دا قبرون خواروار منده وی او دا غرون مضبوط چې تننخ کاری دا بد دا آغا داندسی دا آغا وره او مالوچو داندس کل ناکم بوسر کی زرات سپک برخیجی دا قصیب دا غرون روانش فهم ما من بس آغا س تلی د نیک اعمالونو فاو فی عیشه راضیه ديبا په زندګې د خوشالۍ کې وا خفت اغسوک چی سپکشي موازینو تلی د اعمالونو فومو هاویا زید د هاویره هاویا هلاکون کې د جهنم یو طبقه وا ما دراکه ما هی اسبت داتا د دا جسره هاویا نارن حامیا دا اور د ډیر سخ ګرم بسم الله الرحمن الرحیم سوره تکاثر مکیه بس سوره کوثر نوش پاړه سم دی په نزول په دې کې تزہید مینه دنیا د دنیا نه بیرغبتی ور کوي او زجر ور کوي په دنیا چې د دنیا سره محبت د خلکو زیاد زیات شوه د اخرت یې رد الها کوم التکاسر الله وی غافل اکړی تاسو التکاسر ات ډیر والی د مالونو پایو بل مال ډیرول چې زما ده دنه بنگلو مال ډیر شبلوی ده دنه نو بس کې اخته دی اخرت هر حتی تر دې پورې زور ته مل مقابر څور سي ده تاسو قبر نو تا مرشه خو د دنیا هیڅ ختم نشي کله هیڅ چرې دا سينه دا سوف تعلمونا زرد چې پوي دا دانا چې بس دنیا کې د دنیا را غنډ کړه مزه چرچې دې خبره ختمه وي ختمي کی نه رستو پوي کې هچ چرده سمم بیا کلا هچ چرده سنده سوف تالمونه زرده چه پوه باشه کلا یقینا لو تالمونه علم اليقین که تاسو سو پوه ده پا علم یقینی پا یقینی لم پوه ده نو داغین بم دلیل لیوله و آخیرت بانده بم د د پاتی کړړی ل ترون ن جایم خا مخګ تاسو جااح نه کې اوله ترون بیا به و دا یقین پاغلی دلو یقینی علمې مشاهدې سر به وې اوله تو ساللو نه بیا به د نه تپوس کېږ او می ځین په د اووررض ان نیم په باه د هر نیمات کې چلله نې تونونه در کیو ته د هغڅ شکرس او د خرت د پاه دتییا وکله الرحمن الریمصر د یار لسم دی په نزول کې په د صورت شران نهناازل دی, دی کې ترغیب د الهمال سال نیکو اللو دا او سلور خبرې بيع چې هغه د خوصران او د تاوان نه د بچ کې دوي چې کم سړی په د سلور خبرو نه د روان توان دی کمم سړی کې دا سلور خبری تن او د تاوان نه بشول عصر او الله پاک زمانه او د مازیګر دا وخت دا چه ده نو انسان په ده تاوان او خسران بانه گوا کئی والعصره گوا ده وخت ماجیگر کیمتی وقت ده یا عصر زمانه گوا ده زمانه ده انسان په خسران او تاوان چه اندال انسان بیشه که انسان لفی خسر خامخا په تاوان کې ده تاوان کې ده ده چه دنیا تراتنو ده گناه نا پاکو واس چیزی نو د گناه سره لارد الا اللزین مگر اغا کسان تاوانیان ندی امنو چیوی مانا لما سلو دا توحید ایمان قیده درست اکڑا دویم و عامل صالحات عمل یو په پا طریقه دا پیغمبر او درم و تواصو بالحق او بیان بیاد حقو کو دا اللہ دا دین بیان که تبلیغ و داوات مک او سلورم و, و تواصو بی صبر او بیان او کو یوبل تدکلکی دو دا دین پا دین مانی کم تکلیف رازین و یو بل سابر کوئے چھے اللہ بدل آجر در کئی کلکش با دین بان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتِ حمازہ مکی دے پس در قیامت نا نازل دے او بد تیج دے پا نزول کی پدے که هم تزید من الدنیا بلکہ دا دیز ہے نا دا مسلسل سو سورتا سورتِ حمازہ فیل قریش او دارنگ معاون دا سلور سورتون چیلی دې سرورو صورتونو کې حساسه په دې کې س د باطل پرستو نخې بیانې چې د باطل پرستو د انخې اغه په جنایداري نه ځان بچګې یو نخ په دې صورت صورتي همجکې د باطل پرستو یو نه خدا دا چې په حق پرستو پسې چې دې نو بدیر دی وای الزامات او پرپاګندگی کوي د کوسم دا سلا څوک د الله دین بیانې دا الله د دین دعوت کوي تبلیغ کوي قران او سنت توید او سنت بیانې نو ناقار خلق ورپسې پرپاګندگی دا ني دی. وی خلک دی نه وی مسلې کوي دا دی هغه دي څور پسې وای الله دا باطل پر سنخه وای لهن حلاکد دې له کله همزت اللمزا هر یو ايب لټون کوي او اشاري کوي حق اشاری کی دا دانه من یا غنه من ای بلټی په شیشا وربلسی لګی الضیدا غسړې ده جما مالن چې جمع کوي مال او عددا او شميري جمال په جمع کولو پويږي نور د دین نه نه خبر زونه ک دیندارو پسې خبرې کوي او دا الله پدینه نه لګی یا سبو ګومان کوي چې نه مالو ددې مال واخلدو دا دلرامی او شاو ساتي خیالداري چې به د مال وازه دنیا کې همیشه کلا دا س د یون بزن نفل خوتمما خا مخوابه غورزول شي خوتمما پاغ ما توون ککی ځای کې ختممه د جااحنم یو تقاله چې انسان بهمات مچ و ماادرا کمل خوتمما سته د تا ته سری ختمما ناررو الله دا د الله ور دی الموقه بل شوي التي دا غور د تتللیو چې ورخیجی عملې به کولهلهافده په زړنو باندې کومه خلکو چې زړ ک غلهتهېیدوه. او حق پرست وسره زړکه زاد او حسدونو په دې زړه بوله عملي کوي او به د دازړس وزي ان به شکه دا اورباله باندې باندې مو ساده جخ کړی شوی د هر طرف نه چې اماده محمد دادہ او پاغستون اوګ دوګ دوک وي یعنی د دې اور لمبونه بغټ غټ استنی جوړی شوی بسم الله الرحمن الرحیم سوره الفیل د مکی صورت ته 19 د نزول کې 15 کافرون نازل شول پدې کې د باطل پرستو بلنه خخې د بيدین خلکو بلنه خبدای چې د دین مرکزونه برواني او دا برها واقعیت اشاره کوي بیت الله پسیر اغلیو چې روانو زکا چې د بیت الله مقابله کې د یمن کې ځان ليو کور جوړ کړي بسوی د حج کوي او تواف کوي یو عربي غوسه کې راغله د مکی واره الاړغه بکه به او د وک بس ابراه غسه شوی ورزم وررزم ددي کوروانو نو راغلیو الله وورلو سزا ورک تییانو سره راغلیو علم د را نوګورې کاففاله ر بوک کار کارکی استستاه بیا سابل فیل اتیان والا سره علم یاجل کو ده هم آوګر زورې الله ددي تدبیرفی تزلییل ب کاره واررسه ل مورالی لګلی پهیبانې توران مارغان ابابیل ډلی ډلی پر لپسې تو تګر کې را کاړی وله او پنجوکې او په فوج فوجبانې پس سر را غورځو بس لاندې تیته سره دا تی بهمردار شو دا مقام د وادی محصر د د میناو د مزدې په منځ کې وادی محصر وورتهوي د غځای کې پذا بر راغئ ترمی هم تلل به حجارت په کارو من جیل د کووت کارړو کوکانی چې په غوربانې پخ شووي خټې نه جوړو پور پخ شوي فجاله بسګر زولوي کا پشان د بوسوکول خوړلی شو سر چې کل واخه یا غيو خريو به اوج وي او غرزي دغه سي الله وي مردار مي اسخابوي ته خطر بسم الله الرحمن الرحيم قريش مكي دي 29 نوزول کې پس د 3 نا نازل شوه دي پرې کې د باطل پر استبلن خه خي بلن خي دالا چې د الله د دين مرکزونه وسرخوي او د الله د دين خیال نه ساتي د الله د کو او د دنیا د پاره لری لری شام او یمن تبتی چارت لتل خوا کے بیت اللہ و دا غیر عبادت نہ دا اللہ کور بیت اللہ خوش پروتو تو شڑو او دی وقت تل یمن او شام تا دا, دا باطل پرس نہ کھڑا دین جمعہ مدرسہ قران دے دین کار اب خوا کی کی غلہ بنرازی او دنیا بس وشپور از من ڈوی ویلی الیٰ فی قریش تعجب دے دمال سره د دا قرش و حیلا فهم امینه دا رحلت شطا یو سفر په جمعی کی یمن تا بتلل وصف عبل سفر پا اوڑی کی شام تا بتلل غی خواد فلیاب دو پا کار دوی لدو فلیاب کار دو چی دی بندگیو کی رب بحاظل بایت رب دا دی کور د دی کور دا رب عبادتو کی دا اللہ عبادتو کی کور د الله پی یولوی نعمت تا بیتو لاشتا خود دوی اپری د دنیا بسې لګي اې دغره الله یې سانن انعام وک یو ویلاقه یو کلیبان جمعه تو ورکه مدرسه ود دین کار پکې کېدو الله وې د دغې لم لګ وخور کا صرف دنیا او تجارت مګوا نو پکار ده چې د دې رب د دې کو رب د دې عبادت کی الزی غرب هم چې دوی ماړ کړی دې من جوين د لګینا الله په مکه باندې را واستوار طرف نه خراش کا کراتو او سمله وامانه همو ين امني ول ورکړې من خوف د يري د دشمننا ټوله دنيا قوشه پيارا کې او مکه والا په امنه امن بسم الله الرحمن الرحيم سورت ماعون پس تکاثر نو ولسم د نزول کې ديه کې د باطل پرس بلن خخي چه يتيمانان ولټېلې ورکي مسكينان الله د باطل پرز بلن خدې د دی يتيم مال خوري دا غریب خوری خوري زیاته ظلم کوي ارايت الضیایا تنه خبر دا سړی نه یو که زیو دین چې د ورځې جن غنی روزه قیامت یا دین دین اسلام تکذیب کوي اسلام نه فذالک الذیذ غسڑے د یتیم چټېلې ورکه یتیم ته دی کې ورګې یتیم سره زیاته کې د یتیم مال خوري ولا یخذ ولا طعم المسکین او تی زین ورکه په خوراک مسکین دا مسکینان الله د خوراک نخبل ورکه نه بل ته چې غریب مسکین سره تعاون وک و ویل انه حلاکت د للمسولین دا سیمون گزار ولا امون سکو کییم نو د ریاده پاره کې الیذین دا اخرق دهم صلاتهم چې دخلو منزون نو صاحبونه به خبر دی دمانزه معنا د حقیقت نو د معنا مقصد نه به خبر ده نو څه مطلب کومس کیم خدا د چي یتیم سره زیاته کید غریب مسکین خیال نه ساتین نو دغه مزګزار بم جهنم تدزی یا مزګزار چ د معنا مقصد نه به خبر ده یاده د چي عقیده صحیح نه نو دا نو د مکیوالو کنه منزنه کول پدینه ابراهیمی باند نه خدا و چي نماز مقصد نه نو خبر او شرک موبتل او الذين داخلك دوی دا هم یراون چې دوی ریاکاری کوي په عبادتونو کې هغه عبادت, کے عبادت صرف ریا دا پاره او بل دا وي منعون الماون منې کوي هغه معمولی شی ده ضرورت معمولی شی ده ضرورت ام بل نه ور یا معون منې کول کوي د خیر ده کارنه کو څوک د الله دین توحید کتاب بیانین ورته می بیانوا بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر مکی 15 آدیت نا پنز الله سم نزول کی دې کې ترغیب د اِل الاوسات الحسنه خصيفه د نزان کې پیدا کې د تغبات پرستو تذکره موړه یو حق پرستو خلاب کوي دی دین د دین مرکزونه رانهي درم دنیا پرست چې د الله عبادت او دین پرېښې د سلورم د غریبي میسکینو یتیم سره زیاتیک دا نزان کې رانه وایي تزان کې داسې صفات پیدا کړ دوه صفات ځان کې پیدا کا الله بدر لدر لد برنده دربان برند در د دو ډېر غټ غټ نعمتونو انات وینا کل کوثر یقینا الله ويمون تا پیغمبر آل کوثر حوض کوثر اخرت کې د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت او یا کوثر نو مراد دنیا کې قران نه یقینا مونږ درکړیتا ته خیر کثیر فسول فصلی رب نو عبادت بدنی کو د خپل رب د خاص د خپل رب عبادت وانهر او عبادت مالی قربانیم اللہ لکوا ان نشانی که بیشکست دشمن حلاب تار اغا با منو و تیوی اللہ بینا مانشان ختم کی من ختم کی نو دون دوا عبادتون اللہ وی مال یو عبادت بدنی فسول لی. بل بلوانه مالی دا دو چه خالص مال که اللہ وی دون مطونو بدر کم یو کاسر دا قرآنیلم یا خیرت که کاسر خوز کاسر نو با دویم دا دشمن بدی تبا ختم کم اوستاک چرچا اوستا کاربه الله مخ قبول شي بسم الله الرحمن الرحيم كافرون مكي له نزول کې پس زمون پدې کې مقاتان عدا الا نو ده الله د دشمنانو سره به یې کاټم کې کله بویشوي د سړې زیډې نه منی او ده الله د دښمنان دش د دشمني کوي اعلان نو داسې خلکو سره به دایله پکاري نو قران بیانونه کې له چې به یې کې قل ہوئے وردہ پیغمبرہ یایوالکافرون اے کافرانو لعابدو زبندگینو کم ما داغا چا تعابدون چه تاؤسوی کوئے وَلَا انتو مانئے تاؤسو عابدون عبادت کون کی ما داغا چا عابدو چه زیکم تاؤسو چه دا چه عبادت که زدائی عبادت کوم او تاسو داغا چا عبادت نکوئے چه زیکم ناوی خدا الله کھو یعنی عبادت په اخلاص نه کوي الله نور مصر سره شریک کړي والا انا او ځنې ان ما عبادتونه عبادت کوم کې ما پاګه طریقہ عبادت په کومه طریقہ چې تاسو عبادت کوی توسل بیت عیش شرکی طریق دی ولان تو منیت اوس عبادون عبادت کو ان کے ماں پاغا طریقہ عبادت چ بکم طریقہ زی عبادت کوم د شریعت مطابق نساس عبادت د شریعت نه خلاف لکم توسل دین کوم بدلو صدا راستاس د دین چ شرک کفر عبادت ک و ول دین و مال بدل زما د دین نه چ ز بیان کوم تو یہ سنت و قران بیانوم اللہ بے جرا بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نصر مدنی دے 114 سو اخری سورۃ د قران پس ز توبہ نہ نازل د دې ال بشاره للمؤمنين بالنصر والفتح بعد المقاطعه ده الله د دین دشمن سره چې به یې کاټو کو الله ویني نو فتو او نصرت بدرګه اذا جاء نصر الله كلا چراغه امداد الله والفتح فتح ورایت الناس تبین خلک یی دخولونه چې داخليږي او فی دین الله ده الله په دین کې افاج اډل اډلې اند اخري سوره پدې کې د نبی عليه الصلاة دنیا نه د اتلو طرف ته اشاره وا دین پروشونه اوس په تد دنیا نه زیق د ابن عباس رضی عمر رضی الله عنه دا پوښتنه کړو د سرت مونږ ته څه خبر راکې وی فيه اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم پدې کې د نبی عليه السلام اجل بیان شوه دین پروش پیغمبر نور دنیا کې څه کړي نو اذا جناصر الله کله شې راشي امداد د الله او توبین خلک چې داخلي کې و دا الله پدین کې ډلې ډلې نو کیسمل خوشخبری دام وا چې دا الله دین توب خلک رازي را روان بې دایتا بشارت او خوشخبری دا چې دا الله دین بیان کئ او د امخ کې سارا او د الله د دشمن سره بایکاټو کین او الله وفتن اوسد درکی خدا ټایم کې بدب توری شکریا او سوکارک پسب به حمد رب پاکي بیان او په حمد رب باندې لایو او استغفر او دا الله نه بخنه غواړ که سکو تاي شي وي ان او بشک الله کان توباب هغه د توبه قبولون کې مهربان او المؤمنین اشرف اعلان هوای چې کله د سورته نصر نازل شو د دین آباد نبي عليه السلام دا بډیر ویو من قول سبحان اللہ و یکسر من قولی سبحان الله وبحمده استغفر الله و تویله دا به بی بیا ډې ډېرې بسم الله الرحمن الرحیم سوره مکی مکیه پس فاطمه نازل لېش په غم د نوزول کیا پینزم داش پغم پدې کې بشارت بهلاک العدو سم مطلب کله دې د الله دشمن سر بیکاټو کو د الله په دینه غیرتو کو نو دا الله فتن او سرت او دێکی نمونه خی څنګه فتنه سرت به وي دښمن به تباکم کنا ابو لهب می تباک تبتی ادا ابي لهاب و تب حلاک شي دی دوال لا سنا د ابو لهاب و تب او حلاک شو ابو لهب نبي عليه السلام ترو خو زديو زدي کافرو نبي عليه السلام ته چ کړه شو چې ته دا مسئله بیان که طول قوم تا در دقه وقت پوریده نبی علیه السلام دعوت خاصو کل دا حکم را غیوان زیر آشیره تا کل قربی نو دا دعوت دا نو رعام که نو نبی علیه السلام کومی کوه صفابانی خطل و آوازی لگولیو خلق را غنش و تیوی کده دی زد تویم غر ناغارا دشمن را روان دی عمله دربانی کئی منع بیوی ولی بنو تا چر دروغ ندی بیلی وی خنا دینه تاغه تا خبر کوم هغه دا چې قولوا لا اله الا الله توفلیه دا ما سلامونه کامیاب بشي عرب بساس خو عرب جام بساس خو لرايش ابو لهب ولاغه وي تب بلغ لك لسائر اليوم الی هاذا جماعتنا نبی علیہ السلام ته بدر ديوه دل دي راځه مکډیو نو الله د آیاتن اورولېګ پیغمبر تا ته خیره بدر دي وای او توبل تب لگا تباشی روخش نوز بالله نبی علیہ السلام تی وی نہ لوی دے تبا روخش تبت یدا ابیل حبین و تب ہلاک شی دی دوڑ لا سنا بولا ہب و تب او ہلاک شو ما غنان ہو فائدہ ور نکڑا د تمالو د تمال و ما کا سبب و غس چدی کئ دکڑی دی د چ سکڑی دی و لا فائدہ ور نکڑا سیاس لا زرا جنن مووزین ارن اور تزا طلب چخاوند لمبو دے و مراتو د و حمالت الحتب بارون کی بيد خشاک یا دنیا کے بارون کے وا زنگل نمے خشا کروڑا یا خیرت کے وید غس زئی ذکر پیغمبر لار کی وی غنی و غیر غرزول اللہ ورتا دیوتیل تول گئی بار دغر نہ با جہنم کے خشا کروڑی پیٹی وبزری را گوزی گی با فی جی دیا پسد د دکی حبل رسیو ممصد یا رسیبی ممصد د منجو د منجو نا جوړشه پتہ کی بیا مردار شو روز روز غڑی دا واغ خرا صاحب تیز اندیشو بس مړه دارش بسم الله الرحمن الرحیم سوره اخلاص د مکیه 12 تم د نزول کې پس سوره الناس را نازل دلته مساله د توحید بیانې چونکو قران ختمی نا مقصدی مساله چې کوم د قران اصل داوا او دنیا ته دغه مقصدی مساله راوړي وا چې خلق د الله توحید ومي د الله معرفت نو شورویم په توحید کړي و سورې فاتحه کې الحمدلله رب العالمین ام توحید سورې فاتحه نو ختمییم په توحید باندې سورې اخلاص کې ام توحید په سورې اخلاص کې توحید ده اورت دی ور کې دا شرک مکمل پټول فرقم رد ده ټول اقسام ده شرک امرت کی او دارنګ توحید امر کے بیاني کې کامل توحید ده ذات ده صفات او ثبوتی او سلبی او تمام اقسام د اشرا کو د مشتکینو د باطل او فرقو خواو خواري د لاغي د پاره د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله کتاب له د سورته فاتحه مطالق د سورته اخلاص باندې ناګه کتاب ولکتل غاری او پوره تفصیل سره بیان کړي د سورته قل هو الله احد او پیغمبر هغه الله دې یا کیو تپوس یو د نبی علیہ الصلوۃ نا خلق ته پوس کړه ته چې مونږ کم رب ترابلې نو دا غرب نہ صبره ته بیان ان سبلنه ربک خپل رب نہ صبره بایانک او دا راتوې استاده عرب د سنه جوړ دې وسنګلې نو دا هی جواب کده صورت راه حدیث کی راضی قرطوی نقل کړه چې او حریز بخاری دې والذي نبی علیہ السلام فرمای والذین فی یدی انها لا تعادل سلسل قران دا سورۃ فاتحه دا قران د درې مسی برابر دا نو قرتوی وای څنګه برابر دا وی قران کې دغه غټم یو احکام دي دویم مواد وعید ده او درم اسماء صفات توحید ده نو په دې سورۃ کې اسماء صفات او توحید بیان شوی لی دی کله زکه سلسل اما امای شیخ الاسلام کتاب لیکل لري دا کتاب نیم در جواب احل العلم واله ایمان فی ان قل هو الله قل هو الله تعالی وسلسل قران دا کتاب نیم ما سره ده درې کتابونه ده سوره فاتحه متعلقه وبکه ده, ده دوه نور دی غیوازه شوی ده یو چیل کې چاپ نایکي توسیلونه دا سوره ډېر خولې ویل نو دا غي په جواب کې چی دوی ویلو منتظر خپل رب ربنا صبر بیان څنګه دې استه رب نو جواب کې دا صورت ترا ہے قل وایره پیغمبر هو الله واحد دا, دا الله یا کیو دې چې تاسو ته پوس کړې دې یا کیو څنګه یا کیو دې الله سمد الله به حاجت دې چاته ضرورت نشته یا الله سمد الله حاجتونه سر کون کې ده مخلوق حاجات سر گئی یا الله سمد الله الله بے نیاز دې نیازبيني نشتا چې خلک ګي دا اولیان بیاوی دا اللہ نیاز بینان دی خو بینیاز روی تیخ ترجمه ترجمہ دانکی لم یلی دا ند چاپ لار دے ولم یولد او ند چا زوید ای لبزی بانا بای ولم یلی دا نی سوک نائبشت ولم یولد او ند چا نائب دے نا دا الله دا چاپ از اراغلی دے چید د نمخ کبل سوکو او ند پدے الله پسی به سوک رازی بز دا الله ابدی ازلی دے رض پر مشکینو چې د الله نائب او ولد نشه ولم یکلون نشه الله لپاره کووان هم صفاتو هم سر هم سیال احدو نسوک له سکمې حل <تصفح> دا دوه سوراتونه سورته فلق او سورته الناس دا دواړه د پاره د حفاظت دې خزانه چې مخ کی سورې اخلاص کې کمه خزانه د توحید بیان شو دې د حفاظت د پاره دا, دا دوه سوراتونه راغلي حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ام المؤمنین وای نبی علیہ السلام, السلام بعده سورۃ نو دښ پی وی پلاسونه بیا وې پتو ټول بدن راخل چې کله بیمار شو بیا وو تما وې پلاس مې ولا چف لاس بیا بیا په بدن راخ نو دا د حفاظت ده پرې دا چې څوک یې نو دا ر کې سم چې نا ته سحر جادو کوړو حاسدان نو محفوظي قل خدای دا فرق پکې بیا دا دارې چې دا اولنې سورۃ چې د سورۃ فلق پدې کې استعاذه دا حفاظت ته حفاظت جان دنیایي حفاظت او د جان حفاظت او د سورۃ الناس کې حفاظت د دین نه او حفاظت د ایمان نه او اخري او ديني قل وا پیغمبره دا سوایا اعوذ برب الفلق پناوالم پا الفلق چې لهون کېده د سبا سبا وشله یا لهون کې د زمکه ده تخ پکې رازرغون کې شپوشله یو سبارو خي جاي یا زمکه وشله یو تخ پکې زرغون کې هغه رب چې زمکه سيري را رازرغني تیار سيری او राणा پکې راخي را جاي اشاره دی ته الله زمون زموند د تیاری دمل کو د قوم او د کلی وطن او د ژوندو دا اوشله او राणा دته وي سنت او قران او د دين کې دارنګ څنګه چې زمکه وښی دی تیغ په ګیزرغونیږي الله زموږونو کېم د توحید او قران او دین تیغ راځرون نو پدغه رب الفلق باندې پناه واړم من شر ما خلق دا شر داغنا خلکه چې الله پیدا کړی دی د مخلوق د شر نه لای حفاظت وکي او من شر غاسقين او د شر داغ تیارې والانا اذا وقبک لجي خورشی مراد تشپل د شپې د تیارې نه ځکا د شپې په تیارې کې نقصان ډيري دشمن <تصف> ډاکو غل دارنګ مار لړم وغيرها موذیرشی الله دې شر نه بچم و من شر نه او د دا شر داغه پوکو و خونګو نه فی لوقت په غټو کې چې غټو کې پوکي وي مرادکوټګر جادوګر سهر خونګي نه د شر نه یا من شر نه فاصات د شر داغه پراپیګنده خونګو نه فی لوقته په مجالس چې حق پرستو خلاف لگیاوی مجالس کو پراپیگانڈی کئی دان منی اغن منی الله دایی دا شر نم بچ ومین شر حاس دین شر د حسد کون کی نائزا حسد کلا چې حسد شروع کی حسد کر دا حسدو کی نی نم اللہ بچ واقعیم دا سی شیو پا نبی علیہ السلام دا یهود و طرب نا د حر الله دا صورتون نازل کریو فرشتی راغلی وی نبی علیہ السلام دا خبر ور کردو سی حر شیو دی ل او دا غلونو سحر کردو یو زود کوئی کې دفن کردو نو فرشتو نبی علیہ السلام تاو اطلاع ورک بیا نبی علیہ السلام صحابہ علی رزلان حلی کردو او کود موڑی رستی او دا یوول سیعتون دی آئی که یوول از غوط ویار یو غوط ویار کلاولو یو یا یعیات بیوی دا سحر آغا سر ختمش نو دارنس دا سو کوئی نو دا سحر کود و منتر و دا حاصیدی نو دا شرن بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا ای پیغمبره پناه واړم پرب د خلق مالک الناس په بادشاه د خلق اله الناس په حاجت روان د خلقو هغه رب چې د ټولو مخلوق تربیت کو دی د خلقو بادشاه دی اله دی په ته پناه واړم چې نه من شر الوسواس د شر د وسوسه چې اونکی نه الخناس چې پټ پت راځي پټیدونکې شیطان مراد خ کې دی ته چې را او بیا پهشابان ن تختې حی کې را ځي شاط داسې کوي ان شاط نه جاې مونه داقل بنی آدم ف وسه د کاره نو وسا چې په زړ کې کله د د اللهې کوي نو پهشا بیا تختته کوي الخناص پټ راځي او بیا پشاتک الزیغه شیطان یوسوز فی صدور الناس چې وسوسه چي پسينو د خلکو کې خلکو سینو کې وسوسه چي الله دا طاقت ور کړې د حدیث کې راځي نه شیطان ایجری من الانسان مجرد دم لکه د غونو کې وینې چلیږي دغه څه شیطان له لایق اختیار ور کړې انسان کې دنه چلیږي وسوسا چي دا شیطان وسوسه چاون کې نه الله پنارا کې من جنتی و الناس کده جناتو نه کده انسانانو نه خله انسان شیطان جنيوي پثر ګونه كاريا مو وسوسه شي خل اينسي شکل د انساني خنوري كارونه شيطان هم خلکو ته وسوسه شي او د حق او د دين خلاف خلک زړه کې شکوک شوبات پیدا کوي بسم الله الرحمن الرحيم سوره فاتحه د مكي صورت ته په حضور کې پين زم ده پستا سور مدسر ننازل او با دیکی مسئلہ دا توحید بیانی الحمدللہ تول تاریفوند خود اتوب اللہ لدی رب العالمی چپا لونکی اتولو مخلوقات دا هم ام حربان دے رحیم او خاص محربان مالکی امیتین مالک دے درزی دا کیامت دا, دا جزا خاص تا بندگی که واللہ خاصتانا با امداد وارو دبل چانانا نکلک کی مون پنی غلار لار دا کسان وانام تاریم چتای نام احسان کڑے پ او نه غضب شي وي باغی ولا ضالین او گمراهان دي امين الله تزه موندا دعا قبوله کړي درس می زکه زر زر او کو چی تفسیری ویل کېدان او وخنو خ مختصره دعا کو زکه اصل دعا او پروگرام سباله نو مختصره دعا به کو تفسیری دعا به ان شاء الله سباله کی الله اللهم صل علی محمد وعلی اهل محمد كما صلی علی تارہ ابراهیم وعلی ابراهیم الکریم الله بارک کلام محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید خوندو کې الله مونږه کم قران وی دا اول نه اخره پوره مونږ نه دې کوتا هیڅ هم په بیان کې او هم پوریدو کې څنګه چې حق <تصفيق> نه الله غسیب مونږ نه یاد کړي الله ته مونږ ته زړه کوتا هو مافی او وفو ترگذره کی الله مونږه سوې زمالکلو توفیق پیرای الله دی کتاب بیان درس دریز له سره تعلق الله تر مرګه مرګه پوری زموږ جاری وساری وسات کوم استادان مشایخ ومنګه قران ویلې دې مونږ ته فوړې کوم وفات یا الله قبر نه د نو نډه کې درجات یې بلنکي او الله بدلی و وروړ کې ده دي کم جم دي الله تعالی صحت ورکه الله ته دین خدمت او اغوستي کې ته حفاظت وکړي کوم نارینا یا زنانا راغلې وي دا اول روزینه تر اخره پورې یا نن دوا کې شامل شي یا کله کله راغلي الله ټول د دې ناس ته دغه خبر کوله بدلی دنیا اخرت کې مونږ لراکی الله دا ناس ته دا ورځې د مهنت مشقت د ګرمای کې <تصفح> راتلل الله دا زمون پاغا پا تنگ ځای قبر کې او دا رنده اخرت دا سخت ورځې پرز باندې الله زمون پا کار راوالي د دې بدلی را, را لراکی الله ته چې کله بدلی ورکې الله مونږ ته نامرا دمکي الله پوره پوره بدلی را لراکي دوه غاني چې اغوسې دي بيماران دي الله تعالی شفای کامل عاجل نصیب کړي الله صحت ولا ورکې او سوب شي دل تناستي نارینو کې دی زنانو کې دي کورونو کې دي اسپاټالونو کې الله تا ته معلوم دي الله تعالی شفای کامل عجل د خپل دین و عبادت او عبادت د بار ورکي سو قرضداري دعا وته کړي الله قرضونه اخلاص الله تو ولا د خپل دربار نه ته بندوبس کی او قرضونو د بوش تلری نه <خخ> چا ولاد ني الله نه کومه صالح اولاد ولا ورکی الله اولادشته نه فرمان دی الله نه کومه صالح ور تلويک الله د چا ناري نه اولاد ني الله ناري اولاد ولا ورکی الله د چا حاجتونه اي مشکلات پریشاني اي تا تا د خپل بندگانو حاجتونه معلوم دي مشکلات پریشاني معلومي الله مشکلات لری کی پریشانې لوري کې حاجتونه د خپل دربار نه پورې کې الله تاسو سره خزاني ډيري د خپلو خزانو نړ الله دا چا مشکلات پریشانې الله تاسو ته معلوم الله ت په خپل بندگانو باندې رحم وکړي الله